Глибоко до руків'я І кров густа гаряча стікає Обпікаючи руку І підживлюючи серце І страшно, і моторошно І солодко Водночас Уперше було Тільки страшно Потім навчився долати страх Якщо не ти То тебе Виправдовувався Перед слабким внутрішнім спротивом Це війна Напився він її, цієї густої, гарячої, солонкуватої, напився до схочу. Ні-ні, про це не можна, про це не можна навіть собі. Чого його тут тримають, цього старого шарлатана? Ще бороду отаку сиву, козлячу і чистий авіценна. На пенсію давно пора. А то розвів тут, у військовому госпіталі, «Аллах, енергія, неба!» Сказати б, кому належить, хлопці швидко йому пояснять, де у нас гріх, а де покаяння, де Аллах, а де... Але потім, коли закінчаться сеанси лікування, гіпнозу, вони єдине, що по-справжньому допомагає. Мабуть, не йому одному допомагає, бо не тримали б тут цього засушеного арабського філософа, з його розумуванням. Та залишається ще одне запитання, мабуть, найважливіше. Що йому тепер робити? Як знову стати сильним? Як випірнути з цієї оболонки, в якій він бовтається вже так довго, без надії на видуження. Лікар пояснив. Ти повинен облишити службу. Я не раджу тобі закінчити свої літа в монастирі. Це не вихід. Але для того, щоб отримати силу життя, є кілька шляхів. Від неба, з космосу, очисти душу, і тобі вдасться, відкриється. Є інший шлях, від людей. Знову кров? Ні-ні, я не хочу. Закрив обличчя руками Віктор. Навіщо кров? Щоб отримати життєву енергію від людини, не обов'язково убивати її. Можна її полюбити. Є інший, простіший, полній радості і насолодий шлях. Жінка. Жінка бере енергію космосу легко і просто. Вона народжує, а не убиває. Жінка бере енергію з неба, а чоловік – від жінки. Ти одружений. Віктор зрозумів. Його порятунок – Жанна поїхав додому. У селі, де Жанна разом із матір'ю виховувала Олежика, швидко став на ноги. Узбецький лікар не знав, мабуть, іще одного шляху отримання енергії і від землі. Та й не порівняти їхню сіру, бідну землю, нещадно випалену сонцем, з їхньою українською, чорною, пухкою, прохолодною. Походив босими ногами по землі Попрацював на ній з насолодою у смак. Те, що натішити з зятем не могла, До всякої роботи справний, А сильний, а гарний, а Жанночку любить. Як на вечір, щойно суденіє, А вони вже у спальню. Олежика віддають її вколисати, А самі, ну, діло молоде, На той чоловік, на той жінка, Материнському серцю щастя. Тоді він справді одужав. Вони кохалися із Жанною, як божевільні. Після довгої розлуки, перед черговою розлукою тільки кохатись, на запас. Він одужав, справді одужав тоді. Та згодом це джерело сили вичахло. Щось із ними стало не так. Чи з ним, чи із Жанною. Щось зіпсувалося. Порушився контакт, яким перетікає космічна енергія. Він знову отримав потужний заряд аж після знайомства з Валентиною. Його тягнуло до неї як наркомана. Зрозумів, оце він, його новий канал зв'язку із небом. Вона так радо відкривається, так за віддає свій сонячний вміст. Наче їй це нічого не коштує. Щовечора повна такого ж солодкого трунку – Немов усю ніч літала разом із бджолами понад квітками, Збираючи в свої потаємні чарунки мед. А весь день купалась у хмарах, Вбираючи сяйво, сонячне, місячне, зоряне. Вона, його електростанція, Він без неї порожній. Зачинивши за Віктором двері, Валя довго і гірко плакала. Вже наче сто разів повірила,